potem pa kar nadaljujemo in sicer z predstavitvijo pisniške zbirke Dejona Kobana. Izvoli, Dejan. Vodilna poteza kubanizma in drugotnejših utelesitev tega demoničnega principa v naši esencialni podstati je duh zanikanja, ki mefistofelovsko ustraja pri svojem kategoričnem ne. Andrej Lokar iz uh, svoje objave z naslovom Kubanizem 29, 10, 2020 uvodnik kut kdo zdaj me Andrejček ščiti pred kaunimi madeži. Veroniki še sem obljubil, da bom napisal nove pesmi o praznini in da bodo nekaj posebnega. Oprosti Veronika še, ni mi uspelo. Vmes sem ponevedoma postal gibanje, skoraj družbeni ustroj. Zato nimam razumevanje za praznino. Stalno moram nekaj polniti. Ponavadi ljudi z optimizmom. Kdaj? tudi s tuninimi sandviči. Sedaj verjetno ne bo nič s knjigo pri literarno-umetniškem društvu literatura. Ne znam skuhati dobrega golaža, lahko sicer razumem vespo in oblake, ampak srca si ne bom izdaril. Prevelik egoist sem za kaj takšnega, mogoče enohtek na mezincu. Kljub vsemu, gre na vse zadnje, le za knjigo s trdimi pletnicami. Če se lačen do izginjanja, ti nobene voje vodinje v spodnih hlačkah ne morejo dejansko pomagati. Lahko ti obesijo perilo, lahko ti zmehčajo usnje, lahko ti pohotno šepetajo dantejo peku v v Podarijo sedem poljubov na čelo, izperajo blato iz zareza v podplatu pohodnih čevljev, lahko cvilijo, upenjajo slike v baročne okvire, šicnajo zoprne kondukterje. Nikakor pa ne morejo izustiti besede mir. Mi se tega dejstva pri treznem stanju sicer zelo dobro zavedamo. Vse eno celo noč skandiramo. Mir mir mir mir mir mir mir Dan Kuban je, ne da bi sam vedel med začetniki kramperske poezije, ustanovil pa je tudi ponovno ne vede umetniško, diabolično gibanje kubanizem. Godi mu, verjetno ponovno nepresenetljivo, da se nekateri ljudje preveč ukvarjajo z njim, sam pa se jim rad tudi sladko omaščuje. Sicer je ustanovitelj neformalne umetniške zadruge Ignor, pri Sončnicah zbirki Hiše poezije vsako leto izbere enega od petih naslovov. Veliko poezije prebira v živo, kot smo videli sploh v tem času karantene na Facebooku. Izdal je, če se nemotim, šest knjig poezije. Prva tebi je išla leta 97, na zadnje pa najbolj idiotska autobiografija na svetu in izvan, ki sta jo izdala Ignorin literarno društvo IA. Ob tem svojo poezijo kriči v Ne vem, ne vem, ponosen je na edino nagrado, ki jo je in jo bo prejel kovano vrtnico za naziv Vitez poezije 2016. Rad veliko govori, vendar vedno manjših krogih ljudi, ki jim lahko še sploh zaupa. Udejeno v zbirko je za prangar izbrala Veronika Š. Veronika, izvoli. Ja, ta pesnička zbirka Najbolj idiotska autobiografija na svetu in izven hitro upraviči svoje ime, pa ne zaradi idiotske poezije, ampak zaradi idiotskih impulzov, iz katerih izvira in se napaja. Dejan Koban je pesnik, ki tako obožuje poezijo, da se jo je celo vtetoviral po telesu. Njegov zanos je nenadkriljiv, nevsihajoč, hektičen in tak, da res potegne vase. In ko se spustimo v to zbirko, nas za seboj povleče plas verzov, ki se celo očtevajo. Uh, to številčenje pesmi od 41 do nula deluje kot neko antislavnostno odštevanje, recimo pri izstrelitvi rakete ali pa na znanitvi novega leta. Um, če se ostavim še pr, pri ovitku knjige, uh, tu je počrpal vse, kar je mogel iz spet nekega idiotizma. Uh, sestavlja ga neironično besedilo Andreja Lokerev o kubanizmu, ki pa z umestitvijo na uvitek zbirke za vzame totalno ironično pozicijo in za zaobrne celoten diskurs. Podobno se potem v knjigi godi s poezijo, ki se eksplozivno in divje nizo na asociacijah, prihajajočih iz dogajanja v sodobni slovenski družbi. V verzih naredimo na kar nekaj imen in fenomenov. Uh, še bolj zanimivo pa je, da pesnik v eni izmed pesmi priznava da je želel napisati čisto drugačne pesmi, potem je nastal tale izbruh, vidi se, da ne more več močati in da je to odštevanje, morda tudi odštevanja do velikega družbenega poka, ki bo prinesel spremembo. Pesmi pa kljub temu naboju in pa nekih lastnosti ne izgubijo na pomenu, so zamotane, polne navezal, vicev, zbodljajo in tudi močnih pesniških podob. Zbirka me nagovarja kot odsev časa, v katerem smo se znašli, pa tudi kot domiselno in uporniško, pesniško delo. Zanima me njen odmejo možnost zorenja, pa tudi kaj pomeni za opus. Prepričljiva je tudi zaradi pikrega, črnega humorja, ki je pogosto napiren tudi proti avtorju samem, kar seveda tudi nakazuje ta ovitek, ki knjigo dvigne. Um, tako da prevratniška moč poezije v tej knjigi ni samo slutena, ampak brbota pod površino, odkodr bo privrela vse svoje izrazni pesniški moči. Kaj pa, res misliš, da pomeni ta knjiga v Dejanovi poeziji, v dejanovom opusu? Kakšen naslednji korak je? težko rečem, um, mogoče prelom v to smer, mogoče neko izjemu oziroma neko to točko, uh, bolj to, se, se, mi, ja, se, se mi je zelo, da je bol, bolj v tem smislu, ampak uh, tudi, če je kot neka izjema, se mi zdi, da je, da je na stvar, o kateri je treba, treba kaj povedati. No. Am, ampak v kakšnem smislu prelomno, mogoče samo. Um, ne, pač kot um, razmišljala sem v tem smislu, če bo, če bo šlo mogoče v, v tej smeri um, naprej, v res zelo bolj udarno in totalno aktualno, um, mogoče spet v kak performance, ne, ker to je pač knjiga, ki je, to je knjiga, ki je performance, mogoče še malo dobro malo karikiram, ampak to je res napisan v zelo kratkem času, um, v treh dneh. Uh, in uh, na ta način, ne, da prelom z značinom pisanja poezije, nasploh značinom izdajanja poezije, značinom razumevanja tega, kaj je to. Okay, hvala, gotovo bo še kdo kaj o tem povedal. Uh, Diana, bi mogoče ti nadaljevala? Mhm. Uh -huh. Ja, jaz bi za začetek povdarila, no, če se navežem na to, kar si vprašala Veroniko, jaz jo vidim vendarle kot prepoznavno Kobanovo zbirko, da ni to neka zdaj velika zareza v, v njegovem načinu pisanja, ki se vendarle pač napaja v avantgardi ljudizmu, nekako igri. Um, tako da bi um, za začetek poudarila, da je to res um, zabavna zbirka. Um, oziroma zabavna v tem smislu, da prenese res veliko obravskega užitka. Um, užitka v bistvu ob tej um, akrobatski spretnosti, um, preskakovanja misli, ideji, besedni kombina, kombinatoriki, nonsensu, um, ampak hkrati seveda uh, zelo jasni pikri uh, satirični osti. Um, to je zbirka, ki ima jasno protestniško noto, uh, je zelo um, v bistvu reaktivna, ne? je reaktivna. Um, kot smo slišali, očitno, nis, nis, niti nisem vedela, da je nastala v tako kratkem času, ampak um, je odziv, ne? je odziv na konkretno družbeno in politično dogajanje v državi, uh, težko jo odmislimo od tega, da uh, je avtor udeležen tudi v res uh, performansih, protestnih performansih, jih lahko uh, uh, pomenujemo uh, ki um, se odzivajo res na konkretno dogajanje, aktualno, um, ki je konc koncov tudi eskaliralo v nasilje in tudi to pesnik uh, tematizira in upesnjuje v tej zbirki. In na ta način se zbirka v čas sprehaja po zelo tankem robu, um, tega nekega nonsensa, igre uh, in na drugi strani, Bi lahko mogoče celo rekli neke um, ne pamfletističnosti, ampak po moje varno ulovi ravnotežje med obojem, med to um, satiro, družbeno kritiko na eni strani in čisto igro in domislekom. Pravzaprav vse skupaj um, zavaruje res um, izdatna mera samo ironije. Sveda je tu, se v vse čas um, pojavlja pomislek, um, da se, um, da subjekt, ne, pa tudi lahko rečemo pesnik, s to igro uh, zelo zaščiti uh, lastno pozicijo izrekanja uh, v tem smislu, da se naredi pravzaprav nevidnega ali pa vsaj neujemljivega, um, ampak vendarle, vendarle, um, vidimo, da teh verzov ni napisal računalniški algoritem. Vsa je v njej začutiti človeka in to ne kakršnega koli človeka, ampak občutljivega človeka, ki mu je mar in v tem smislu je to zelo subtilna, v bistvu srčna poezija, ki jasno markira vse tisto, kar je v naši družbi narobe, Zdaj grem lahko v zelo v splošne oznake od politike, populizma, represije, um, nesvobode govora, sključevanja in tako naprej lahko gremo čisto konkretne stvari. Um, in seveda s tem natančno definirati tudi v bistvu samega sebe, um, tega šibkega posameznika, um, katerega najbrž edino učinkovito orožje, uh, je umetnost, je igra, je ustvarjalnost, uh, ki je ni mogoče zapret, ne? ki je ni mogoče ukalupiti. Um, no, jaz sem prebrala to autobiografijo, konc koncov je tej zbirki ki je autobiografija, ki se sveda, najbolj idiotska autobiografija na svetu in izven. Uh, torej, kot um, manifest, ne? kot v bistvu manifest svobodi duha, um, ki ga pač ni mogoče uničiti. Ne? In um, vemo, ko pa na, uh, smo tudi danes uh, ga je Maja lepo predstavlja, um, Je zelo dejaven na pesniški sceni, Samega ga vidim kot uh, pesniškega aktivista <laughs> v najširšem pomenu besede, uh, ki seveda ne piše samo lastne poezije, ampak v bistvu ustvarja prostor za poezijo, um, tako uh, na mladih rimah, v okviru Ignorja, um, seveda tudi kot selektor, kar smo slišali, um, In očitno je nespregledljiv ne, na literarni sceni, um, ampak ne s tem, da bi se izpostavljal, da bi sebe rinal spredje, ampak ravno v tem, v tej moči, njegovi moči povezovanja. Um, in um, to so po moje tudi razlogi uh, za ta zapis uh, Andreja Lokarja, uh, Ki, ga je, um, ki je um, očitno navdihno ne, tudi uh, Kobanovo ustvarjanje in, um, in se strinjam, ne, da je to zelo lepa, um, um, lepa gesta, da je, pristala, da je pristal takšen uh, zapis na, na njegovi zbirki lepa in inteligentna seveda. Um, in če lahko ponovim za kar piše seveda v, o, o, kot opredelitev kramparske poezije, ne, um, bi lahko rekla, da res ne, prinese, ne uh, ta autobiografija, kobanova poezija, nobene slutljivosti, tolažbe, eroticizma, pravičniškega ogorčanja. Uh, ampak vendarle je jaz ne vidim kot demonične, kar ne bi bila tudi demonična, um, ampak skrajno, za moje pojme to skrajno human, uh, odstvarjala odziv na skrajno zaostreno družbeno situacijo. Um, in na nek način je to rezultat svete jeze, um, tako da... s tem celo presežkom mogoče, da je to, um, to ost, neusmiljeno uh, kritično ost, zavdajaš, zavdaja pesnik tudi samemu sebi. Um, tako, um, mogoče se oddaljec zdi, da Je to res skrajno neka ludistična poezija, ampak mislim, da je vsem to poezija, ki se ni odpovedala refleksiji, torej temu tradicionalnemu pesniškemu sporočilu. Um, Le to razliko, da ga je zapakirala v res domislen nesistem, sistem, ne sistem, ki se čas razgrajuje in v spostavljah krati, um, torej v jezik, ki ga ni mogoče vakumsko zapakirati, kot beremo in izvoziti v Združene države, ne reda. Um, Jezik je nasmeje, dokler nas ne spreleti groza, kaj je to poezijo sploh porodilo. Uh, Diana, a, lahko sem mogoče še enkrat par stavkih um, razložiš, kaj si mislila s tem izmozljivim lirskim subjektom? Um, ja, da, um, mogoče težko za, um, zaznaš to pozicijo izrekanja, ker se veš čas, um, kot bomo lahko, uh, smo že slišali tudi pribranih, um, veš čas izmika nekih um, ujemljivosti. Ne? Uh, ta Enkrat je tu, drugič je tam. mogoče se sem, že, že mislim, da prvi dan risala ta krok, ne. Hkra, res je, da je to odziv na nekaj konkretnega, ampak ta odziv ni enoznačen, ne. ni uh, tako lahko berljiv, ne. Uh, Hkrati pa vendar le berljiv, ne, dovolj jasen. Tako paradoksno. ne. Uh, v tej igrivosti um, v bistvu razbija v čas... Um, koordinate, ki bih bi rad sistem, družbeni sistem vse čas definiral zelo jasno ne, in zakoličil. Tako da v tem smislu je neujemljiva to pesniška zbirka ne. in ta poezija, ki, jo, ki je res, jaz ne vidim kot prelom, vidim jo kot nadaljevanje, ali pa mogoče kot stopnjevanje Kobonove poetike. Okay, hvala. Petr, izvoli, čim glasneje. Bom probal. Bom uh, kar tam za, s tem začel, ker kot pripomovani so in s čimer se pač nekako kritike v istem vrednotnenskem delu končujejo. Meni je v bistvu to, to boljša dejanova zbirka. Predvsem sem šokiran na tem, da je nastala v treh dneh. Uh, jaz sam pišem tako, da pa če napišem knjigo parih mesecih, pa vsi rečejo, ja, tako me pa gledajo, imamo somničavo. Uh, ampak zdaj pa sem jaz na tej strani, da imamo somničavo gledam. Uh, v treh dneh, ok. Ja Ampak očitno se da in očitno se da narediti zelo dobro knjigo pesmim. pesmi. Zdaj seveda to je pač na nek način priložnostna ne, poezija, ker je konkreten, konkreten, mislim, je odgovor na neko konkretno, ko to bil pač, kar piso, pač nek, nek zapisa, ne. Uh, v katerem uh, je pravzaprav, ne vem točno, da sem tisto bral, ja, ampak se ne spomnim, kaj točno je pisal, uh, kaj ne bi zdaj ta kub, kub, kako že bil. Uh, se mi pa zdi da je to fino dejan vzel potem za, za um, ta humus, iz katerega pravzaprav ta, ta zbirka raste in preseže zgolj, se vproščam, To um, se, se pa zgodi, če človek nekaj kaj pa pa začne krijehat. Uh, prerašča zgolj, bi rekel, ta, ta odziva, ne. Ta, ta zbirka, pravzaprav tudi, če ne veš, kaj, kaj zakaj in kako je nastala, ne? nenadoma postane nekaj, nekaj drugega, jo lahko mirno bereš, ne. In je, se mi zdi res eno takšno prikaz nekega, neke družbene resničnosti tukaj in zdaj, ne, in spodarkom seveda na političnem a, vidiku te, te resničnosti. A, in a, se pravi, pravzaprav nekako, neka prečevanska zbirka, ne? ki bi lahko zelo hitro a, zašla, pač v neko dokumentarnost in bi ostala znotraj tega okvira, ki pa jo, se mi zdi, a, rešuje pred tem a, Post, jo, jo rešujejo pri tem postopki, a, ki jih dejano in ki imajo svoje zvire, predvsem v nekih avantgardnih pristopih ali pa ne pristopih, recimo imamo montažo, Uh, potem neke uh, citate, reminiscence, elemente found poetry in tako naprej. In uh, iz vsega tega se v bistvu ustvarja nek kaleidoskop ali pa nek kolaš, ne, vsaka pesem je kot, sem jo jaz dojemal kot nekakšen kolaš, uh, sestavljen iz različnih delčkov, uh, med katerimi časih je več neke asociativne povezanosti, ali pa logične povezanosti celo, drugič spet manj, ne, ki pa nenadoma, v bistvu, morda tudi zdaj poznanto informacijo, ne, da je tako na, hiter nastala s tako silovitostjo, ne, a, ta energija, pravzaprav vse to poveže vedno znova v celoto, tako znotraj samih pesmi, a ne, kot tudi a, ce, a, pesmi v, v, v m, Na, na nevoju knjige, a ne? Se pravi, tako zbirka zamen ne odseva zgolj resničnosti, ampak tudi pronicovanjo in sicer na nek zelo pronicljiv, humoren, tudi mestom obešanjaški način in je kot takšna zelo tudi prekucnješka, ne, revolucionarjena je. Polej pa še tukaj zdaj, sem povrnil za konc še k temu kubanizmu, a, ki ga več dajam zelo fino vzame, a ne? in seveda zdaj tukaj To je začetek neke mitologije ne? in, in jo lepo vzame in jo, ne sicer malo zadržka, ampak vendar vzame jo vzame izdeluje dalje, ne? ampak hkrat jo tudi že ne in, in pa ta mit razgrajuje. In to je ena blazno dobra drža a uh, efektna drža in tudi zelo takšna uh, močna držane, da v bistvu, uh, pogumna držane, da človek uh, jaz sam nima te, te izkušnje ne? nekih mitoloških razsežnosti samega sebe, ne? ampak da, da to uspe narediti v zgodovini recimo popularne kulture. Poznamo takšne, takšne primere recimo od um, enega Dalija do, do recimo bitlov v popularni glasbi. Uh, tako da, ko vse to seštajem, je to blazno bogata knjiga, uh, pesniško izjemno efektna, Uh, res dobro, dobro, narejena tako, da daleč presega se pravim, ta neki priložnostni okvir, znotraj katerega je nastala. Mogoče, če se ravno na to navežem, kako bomo, ali pa mogoče bojo, to knjigo brali čez deset let, morda v drugačnih političnih okoliščinah, ali pa čez 50 let. A, jaz mislim, da jo bojo brali. Zdaj se da je težko reči, kako, kako jo, se bo točno lahko razumelo. Jo. Na, mogoče potem te neke izraze, ki jih mi tukaj zdaj dobesedno razumemo, tipa ta kubanizem in tako naprej, a ne. A, bojo mogoče razumeli na nek bolj metaforičen način in bojo jih razumeli, kot da se nanašajo na neke druge, druge pojave, a, v družbi, ki so pač preko smešni, pravzaprav osnovi, ampak klik zaradi te smešnosti je tudi nevarni. A, ampak jaz mislim, da ta zbirka zna obstati in stati in nagovarjati bravce še dolgo. A, ravno zaradi mogoče tega paradoksa, ki se zna v umetnosti včasih vzpostaviti, da je nekaj, kar je izrazito aktualistično, potem tako nekako prebije ta plafon ali pa ta okvir aktualističnosti in postane, brr, kaj, večno pač, do, dolgo pač, dolgoživo, no, tako. Dejan, boš ti kaj povedal o tem, kako so brali? Ti pomagam? Aplav se je bil izjemen. Po mojem bi bilo bolj še bi zdaj ploskali, ker kar bom povedal, ne bo tko Hvala. Kaj bi mogel povedati? Ja, jeman je fest, to je mi je ful bilo šeč. Hvala za te lepe besede tudi Petru. Jaz sem po to zbirko napisal, to je vse res, kar sem prebral v prvi pesmi. Veroni, ki sem mu oblobil pet do sedem pesmi o praznini samosti, pa sem pa prišel na bled v to hiško v društva slovenskih pisatlov in sem skor znoril. Edina reč, ki sem jo slišal, je bloskovikanje sov, uh, sicer ful različnih sov, pa verjetem tudi čukal, a kar koli samo, mene je tamo unik majni, kjer sem vsak dan dvakrat prehodil okrog jezera to celo pot in srečil sedem do deset ljudi, Uh, rahlo spravo ljub živce, ker nisem navajan te samote. Potem mi je pa ena kolegica poslala ta link s kubanizmom 29. desetega. Mogoče je bilo, bilo celo par dni kasneje, no, kakšen prvi november ali pa kaj. Vse jaz sem imel problemov s prvim, prvim to, znam, ni to nič morbidnega. In sem imel ravno načrt, da bi šel domov iz tega bleda ker se nisem predstavljal, kako bom po prvih petih dneh preživil še 15 dni ali tam. In me je ta tekst dejansko v gnezdu v to skovikanje, šumenje listov in oglašanje račk. 100, 200, 500 račk, te račke so težile skozi. Tako, tako da v bistvu... Je Andrej Lokar naredil to, kar je verjetno ni pričakoval, da bo naredil. Uh, to je lepa ljubezenska izpoved. Uh, zahvaljujem se mu že naprej, čeprav človeka sploh ne poznam. Um, vmes je zdaj zatrjeval, da ne gre za mene osebno. Ne vem, kako to pol, ampak pa še hujiš, še bolj, ker sem simbol ratov, tako da malo mal kdo za svojega življenja rata celo simbol, tako da mogoče si bom take eblemčke delal, pa jih nastojemci predvajal v Ljubljani, tako da bo se lahko nabavili, pomagali preživeti uh, pesnika. Uh, bom pa seveda, tako kot sem oblubil ob nastanku te knjige, parim prijateljem uh, bom tudi uh, podaril Andreju ček za 20 evrov, da bo vse malo plačan, ker po mojem ni dobu niti enega evra, za precej um, izčrpan tekst, ki se ga je po mojem kar nekaj časa mogel lotevati. Um, je pa, uh, sem pa imel v vozu v sebi, ki sem hotel že od aprila lansko leto napisati uh, nekaj v zvezi s temi protesti, uh, predvsem pa za razgradno te države. Za razgradno države, ki sigurno pred razgradno ni bila idealna, je zelo veliko manjkal, uh, zdaj pa prišel en člov svojo gardo, in še spodreza vtiske ramečkanske držal um, in nas tišči v neko, um, mislim, da večini neželjeno smer. Uh, gre za striktno, ne gre za družbeno kritično zbirko, ampak za striktno politično zbirko, tako kot je Jana rekla, za manifest, uh, polnokrvni manifest, ki pa ni napisan tako kot ponovat, so manifesti napisani. Uh, vse osebe uh, so Vse, vse omenjene osebe dejansko obstajajo in uh, od tega se ne izugibam, uh, vendar pa ne gre za, v teh pesmih niso te osebe, te osebe zares, ampak so simboli, ker ni samo en Marjan podobnik, ampak jih je žal, kar nekaj tisoč ali pa deset tisoč, ni en zore, ampak je cela crkvena struktura, uh, ki tepta uh, pravico ženske še zmeraj zelo uspešno, um, Marjanu je v njegovem statutu stranke zelo veliko podobnih reči, zato je tudi tukaj uh, mu nudim pomoč pri bezanju smetk uh, iz njegovega učka uh, s pomočjo bešalnika in tako dalje. Ne. Uh, Zmago Ilinčič se tudi pojavi uh, kot ena oportunistična figura, um, ki zelo stropeno zasaja svoje uh, usti v našo družbeno tkivo in še kateri, neverjetno kako so te liki kar uzniknali ob človeku, ki se rad vozi na Triglav s helikopterjem. On je dal nek zaznamek vsem nam, da se da biti presramen, da se da biti okruten, da se da biti žaliv in da ti nihče nič ne more storiti, ne more stopati na tvojo pot, tako da ima zelo veliko zvestih posnemovalcev med njimi je tudi predsednik nekega društva, ki se bori za tradicionalne vrednote. S tem človekom bi se po eni strani nikoli ne želel srečati, po drugi strani so mi pa mokre sanje, da bi ga srečal. Vsi ti prehojeni kilometri asfalta ob petkih in tudi drugih dnevih ne smemo pozabiti torkov ob treh popovdne, ko se dobimo na akcijah proti kulturnemu ministrstvu in njegovemu šefu um, so tlakovale to zbirko. Andrej uh, je pa v bistvu sam pritisnil na sprožilec. Uh, jaz sem pa pač v obliki Rafala to nekaj zapisal. Uh, Ni mi še uspelo, ki je ta zga narediti, um, zato je, mislim, da zelo tehtno, tehtna uh, upomba, da gre za prelom v tem smislu, ko ne vem, če bom še kdaj, ki na ta način napisal, se pa ne bojim, bom pa z veseljem. Uh, sem pa pol bil na leto, letos, od 1. do 20. februarja in sem napisal več kot 5 do 7 pesmi o praznini in jih tudi poslal Veroniki še. In je celo rekla, da lahko en cikl nastane z tega, kar sem zelo vesel. Spet nisem nič kaj dost povedal, zares ampak. To je, to, je, to je posledica govorjenja, brez smisla so kilometri in kilometri moderiranja in naštevanja imen za navodr. Nimam kaj, mislim, reč bi, če me kdo vpraša, pa imam še kaj povedal, zdaj ne vem, kaj ne govorim. A mogoče sem hotla najprej kritike, pa vsebe tudi lahko vključaš, um, mogoče sem hotla govoriti o neki dramaturgiji te zbirke. Če bi bila enkrat debelejša bi bila men preveč. Uh, mislim, bi mi bila uh, to slaba poezija. Uh, kaj je tista mira, kako jo je dejan uh, zastavl? Mogoče s kakšnimi povdarki. Sej ni vse čas samo na moč. Ne? Sej se tudi steče v nek mir. Skratka, ne vem, kako se to zaznavali? Ja, to um, bo mogoče, da je en bolj vedo ampak um, mogoče, da še povemo formalno, zbirka um, se odšteva, ne, od 40, uh, proti nič oziroma nič, nič, ena, potem že naprej. Uh, in ni nujno, da je pod vsako številko samo ena pesem, ampak ima potem še poševnico 41, ne vem, 42, ne. Um, Ja, mogoče je to res, da prebrati zbirko na mah um, um, je mogoče lahko naporno početje, ne, oziroma mal, um, izgubi um, te igrivosti, oziroma se reže, ok, mor, moraš malo pre, predahniti vmes. Ne. Um, ampak definitivno... Um, pa ne, ne more postati dolgočasna, no, ravno zaradi tega, kar se rekla, ne, ker je tako veš čas preseneti, ne, tko, n, nikoli ne gre v predvidljivo, ali pa takrat, kadar že predvidevaš, da bo, da bo šlo v nepredvidljivo, gre pa v predvidljivo, ne, skratka, tako je super, ne, v tem smislu je res igriva, ne. Ja, vesel sem, da je sploh to, jo nastal, zato, ker sem isto leto, lansko leto, septembra izdal skupaj z Anjo Romih, ki je naredila grafike, grafične interpretacije, praktično vseh verzov in pa glemnom šaljem, ki je naredil soundtrack za vsako strano knjigi posebej, izdal uh, Clusterfuck in tega pa dejansko prebereš v, po mojem, vi preberete v štirih minutah pa pol, tako, kaj je so novo knjigo. Uh, in pa ima bolj počas, pa v osmih mogoče, no, uh, tako da, no, se jo pa lahko še 8 minut gledaš, verjetan, tako da, ja, jaz se tudi strinjam, meni, meni gre že zdaj na živce, kaj, okay, tako, ampak smo itak lanski let pol dobili pred društvu, uh, pa ignoral nekaj potnih stroškov, pa smo jih mogli ful porabiti, tako da sem pol izkoristil ta gap in hiter naprintil tole, um, ampak, Zdaj mi je Peter dal um, takšen zagon, ki je rekel, da je to moja najboljša zbirka po mnenju, da bom po mojem naredu ponatis, pa mogoče kaj prečrtoval, pa kaj ne. ne na par stvari mi gre najetra. nimam pa potrplenja, da bi jo v bistvu rezal. Uh, je, je pa ta moja knjiga prva knjiga, ki ima in spremno besedo, ki jo napisala Niška Struc. Hvala, Neška. Vsem mi gre na živce, kaj le, pr, sam presep uh, Pa spremno študijo Urša Majcen, ki je tudi urodila knjigo, tako da uh, prvič sem se dal ukalupiti, tako malo. Uh, ne ukalupiti, kako se temu mu reče, um, prangarna, mislim to, u, u, uklent, malo, ne. Da ne floatam, ker sem pa tja. Tako. Pa ful me všeč, da so spremne besede, pa tako. Izdobl bom izbor svojih pesmi mehaniza malge, ki bo šest spremnih besed ko mi gre na živce, da nobena zbirka nima več spremnih besedja. Um, sem pa, ja, uh, mene ful igriva tudi, jaz sem se zelo presmejal, ko sem jo bral, um, predvsem pa, je bila že lektorirana, no, pa bo me je bila lepša zabrati razumljivo, uh, ko pač ne znam lektorirati, pa tako. Um, je pa mal, mal posebna, ker je prva knjiga brez citatov, no, ko ponovat imam jaz ful citatov, kar želim, da se deli knjig, nekako s temi citati povezujejo. V klastrofaku sem še tako naprej, da smo ukomponirali te citate kot popolnoma enakopravne dele knjige z, mojim, z mojo pisavo, tukaj sem se pa nekako izognil. Tudi paginacije ni, ker dojeman to knjigo kot neko mini personalno pesnitev in razrez svojega lastnega življenja nekako. Uh, ne gre za avtobiografijo v klasičnem smislu, ampak uh, kakšna senca ni v načinu, v mojem načinu delovanja, razmišljanja pa je, gledanjo to prisotno. Zato tudi avtobiografija. Najprej sem misl, da bo zemljevita, ampak to je bilo ogrozen. Ja, ja. ja jaz sem še na tvoje vprašanje prej odgovoriti. Um, jaz mislim, da je, od, da je odlično dozirana Z um, tem odšlevanjem in, in debelino, ampak jaz osebno bi lahko tega prebrala še pač deset takih knjig vsaj, ker se mi zdi, da je tukaj energije v tem in tega živega uporništva um, in neke, nekega krika, ki pač se mi zdi, da velik ljudi nas čuti že dve leti skoraj um, neko nemoč, uh, neko, ne vem, nezmožnost um, artikuliranja nekih stvari ali nezmožnost, da bi kam in kako bi sploh kaj izrazili, um, In se mi zdi v tem smislu ta poezija tudi med najbolj katarzičnimi, no, na ta način. Um, ker res pač lahko z njo pač ti, ti svoje te frustracije mogoče um, in izkričiš in se nasmejiš in jih tudi nekako preboliš mogoče, no. Moram še omeniti, kaj je peta rekel, montaža. Um, mislim, da v prejšnjih zbirkah so kritiki pisali o tem, da se izraža v mojem pisanju montaža. Tak feeling sem imel, no, ne vem, če vejo, pomeni montirati, no, besedo in sliko, um, ampak tak način, um, misl, misl sem, da občutek imam, no, da so pisali te stvari z montažev zaradi moje biografije. Um, ta je pa res, ta prava, zares zmontirana knjiga, no. Se pravi, le gre za preplet dejanskih izkušenj, fizičnih izkušenj na ulici s prepletom informacij prebranih v medijih, videnih v medijih in montiranih z moje rokov v bistvu z desnico, ne, žal, ampak pač, reč bi z ljubico. se tudi z levico znam montirati, samo bolj počas. Uh, sem se naučil, da ni vse no, Delam na RTV-u. Se to vejo, zato, ker je me gospod Janez Janša tvitnul. Uh, tako da, um, to ne vem. to lahko povem, to zgodbico, oh, joj, ob, mal predovgo braga uh, Ob kavi ali pa kaj tazga, ampak ja, uh, je zelo aktualen, tako da hitro prever vse in tvitne in smečka daje sozicami. Uh, jaz bi dal kakšen drug smejček njemu, recimo s kakšno zadrgo ali pa kaj, ampak se uh, To, čak, nekaj sem hotel za pa blebetama, vidiš, pa pozabam. Kaj sem hotel še vmenti? A ja, da če bom naredil res ta ponatis, bom pa doda, nared, napis, probo napisati dodatek, ki bo datiran 21. maja, ko so me lepi, močni, v črno uniformo oblečeni fantje vlekali po cesti do parlamenta, tako da to bi mogoče to zbirko dejansko zaklenila, ta, zaklenil ta zaden del. Sam bom videl, če me bo všeč, kar bom napisal. Vse lahko, da bo sam Minus ena, recimo, pa, ali pa 42. inštraset. Na koncu. Po nule bo dva mogoče. In tako droben dodatek. Kaj pa ti skoraj babačičevski aforizmi, oziroma taki troštični verzi, zelo udarni glede na to, da se zdi, da imaš ponovat več zapovedati, tudi količinsko več zapovedati. Ja, ja, ja. ja. Um, nisem imel več zapovedati, pa ne, na začetku uh, so bile pesmi, mislim, deli pesmi, jaz se dojemam kot eno pesem, uh, ful širši, pa sem potem rekel, to je pa ful malo strani, bom jaz to malo razsekal, pa tudi potem so šele uh, v enem drugem prepisu, v tretjem, uh, to je vse se dogajalo pol. To sem vse zrišil do, do, do, do pred zadnjega javnega prevoza, izbleda, pa so to vse um, Sem pa uredil še v te poddele vsake letence. Ne? se mi je zdel, da je preveč hektično, čepakr vse nabil bi vnoter. Moram dati, ne. Na, na sem dobil, pol recimo, sem odprl Romana Končarja, enkrat sem dobil Romana Končarja, stari. Ne vem, če veste, ampak Roman Končar je naredil enega najslabših filmov v slovenski zgodovini, za katerega sem pripričan, da bi mogel vrniti denarno slovenskemu filmskemu centru in davko plačevalkam in plačevalcem. Naslov pa ima Patriot, to naj bo dovolj. Če si hočete uničati večer, se ga poglejte, jaz sem se uničil date, ne vem, zakaj sem šel na date, na ta to je trash, ne, naših življen. ne hote, pa pa itak prideval do ljudih srbo ali nekaj, tako da, pa se em tudi trash, ampak taka bolj porcelanost trash, ne upa si preveč, ne. In samogo mogel tega pa noter dati, ko sta oba izjemno navarna lika, no, predvsem vodep. Um, bil sem, da bi ta čovk mogel nekam prestat, ali pa se plačati kakšen, kaj zem, sploh zaradi seksističnih izjav, uh, tipe pač zmešan. Tako da to. Publika. Moanis. Uh. Ja, izvoli. Uh, jaz imam dve vprašanje Uh, zadnje leto, ali pa zadnji, sploh kdaj so se začeli protesti v resnici, kakšne pol leta po nastopu vlade, se mi zdi, ne. No, ampak ti protesti so imeli uh, določen učinek tudi na poezijo in poezija je imela določen učinek na nje, ne. De, nekako je konsens, da je Dejanova, ta, če je tako rečemo, protestna poezija m, nekako se je izognela čerem, ki jih eh, za poezijo predstavlja protest, ampak me zanima, kaj si kot kritiki in avtori mislite o tem trendu eh, stalnega odzivanja na aktualne politične dogodke s poezijo, ki se je tudi pojavil eh, zadnje čase. Če veste, kaj mislim? Boris. Recimo, ja. Je Boris. Je ne, Bor, ne, Boris. Eh, Boris je verjetno trendseter tega, ampak so se potem tudi nekateri drugi, predvsem mlajši avtori k temu priključnili. Hmm. Moram priznati, da, da, da, da nisem zasledal, no? da bi to lahko v nekem trendu se govorilo. Uh. Mislim, jaz bi izpostavil, da gre za trend upljevanja kulturnega izraza oziroma kulture v same proteste že od začetka. Konc konca, je eden od najbolj prepoznavnih obrazov ni pa niti približno nosilec ali kaj podobnega, Jaša je nul je konc koncev gledališki režiser, ne? in znam po tem sovstvarjanju uličnih gledaliških predstav, gre, z, imamo tudi v bistvu v tem nekem protestniškem gibanju braneta pa Sanjo, ki sta lutkarja, scenografa, mislim, če kdo pozna, ne poprav, če sem kaj narobe rekel, ampak on je dosta tista, ki delata to scenografijo za proteste, v bistvu, zelo uspešno, za moje pojme, in še cel ljudi, ki se ukvarja s kulturo, ki v bistvu tuhtajo vsak teden, kakšna bo tema protestov, kako se bo in tudi, konc koncu, kultura je dobila nekajkrat vodilni, se pravi, vodilni pano na čelu kolone protestne, zato, da se videli točno, kakšni so tudi problemi, v bistvu. V kje so vse problemi in kultura, žal, se je znašla vsaj petkrat na čelu protestne kolone, verjetno si in ustvarjalci tega ne bi ravno želel, ne zaradi protesta, ampak zato ne bi želel biti problema, ne, ampak tako je, problem. Pač problem je, problemi so, ne vem, kako je to možno, da glih na najbolj, renljivem, najmanj plačanjem, najmanj podprtem in najbolj vidnem sektorju se takole življajo. Se vem, zakaj, ker je najbolj namočen, ampak vse en. Mislim, financem nisem noč vzeli nekaj dosti, mislim. Jaz bi samo, če smem, ali bi nadal nekič iz drugega, ali bi se odzvala na Moanisa? Jo, ja, v bistvu sem hotela tole pač, ja, se, se, se navizati. Aha, kar, kar. Ne, ne, ne, dela, ne dela. A, to, a se to kaj sliš. Vse, se, se samo pa, ona ima pa glas, da ne vem, če bilo tonc v ojačem. Kaj pa tkole? Ne, se aha, se sliš, si šibka. Okay. Um, aha, a zdaj, a zdaj, jaz povem, no, ali... Nada kar izvoli. No, jaz sem v bistvu hodila samo pač se na to navezati, ko smo zdaj govorili o tem, pač eh, pisanje poezije, ne, kot eh, nek tak eh, odziv na sodobne razmere, kot, recimo, nek komentar na, na aktualno politiko in to sem se mu spomniti na to, da je to, recimo, da, da, da, ma, da ma ta pristop že res zelo eh, častitljivo starost, no? ker, recimo, da, ravno, če pogledamo stare Grke, ne, Aristofan, te njegove komedije bolj, mm -hmm. eh, bolj vezan na prostor in čas že skoraj ne bi mogle biti, ne, če hočeš vse te aluzije eh, pač dojeti, ko omeni eno osebo, pa eno, pa eno ne vem, in tako naprej, to rabiš zraven pač dejansko strani in strani komentarjev, ne, da to pač res vse razumeš, ampak, ampak dejansko, eh, če je stvar sama po sebi taka, da, da ima energijo, ne, da je res taka, taka vitalna Uh, je to vseeno zanimivo tudi za, za poznejše bralce, ne? ko je prej, mislim, uh, re, rekel nekdo, da, da, da bi bil zanimivo vedeti, kako bojo to brali recimo čez 50 let. Jaz mislim, da če je, um, mislim, tudi, tudi če ne razumeš vsake aluzije, je pa če vse, vseeno začutiš vtr tisto nekakšno ne, ne vitalnost, energijo in to je tisto, kar potem ljudi ne, ne tudi še pozneje, uh, ko uh, mogoče ne, ne razumejo vsakega vsakega detajla. Um, potem sem pa hotela še uh, vprašati, tako iz radovednosti, uh, a je um, avtor tistih lebesed na, na, zavi, na zavihku, uh, uh, ki je komentiral to, da se je znašel na, na tem vidku ali uh, ni še opazil? Ne, sigurno je opazil, ker me je uh, totalno blokiral na Facebooku ker mi dva so bila prijatelja, pa sploh ne vem zakaj, to je pa ugotovo Miha Maurič, ker je tudi Mihi Maurič otežil, tam dva meseca, in da ratuje center za poiziru Tomaža Šalamuna na komunistična celica, pa ne vem kaj, in, in, in zato je tudi pač Miha spremljal vse to in je rekel, verjetno te izbrisoval, ne vem kaj, ker pač jaz ga nisem, ker vtipkam jaz to svoj Facebook, ne najdem. Tako da ne vem, kako se je odzival, sam ba se je odzival, tudi pred kratkim, ker so mi pa drugi ljudje povedali, ravno s tem, da pač ni on hotel mene zdaj izpostavljati s tem, ampak imam zelo primeren prijimek za to. Da lahko bi bil tudi kakšen drug prijimek, ampak ta kubanizem res tako teče. Tudi tud, tud, zato sem vesel, da tečem. Am se je tudi zgovarjal, da čladek o čubalizaciji Ljubljani ni zares včeturi, ampak je o neki... Imaginarj, tako. Zelo splošno je, ampak to ni hotel. S ni hotel povedati tega, da je pač se Ljubljana spreminja v čefursko mesto. Ne? Kaj da kakorkoli ne bi to pomenili. Ja. Jaz se še prevečujem Nadi, jaz nisem hotel reči, da si šipka, ampak Mi je v bistvu povzel naš izraz v montaži, ko nekdo ima šibak glas, pa pač rečeš taj pa šibak in ga moraš ujačati, da nekdo mislil zdaj. Ko, mislim, vse ste videli no, včeraj, probam pomagati, če se le da, no, mislim, problema s tem. Mislim, ne, ben ga nisem še ponižval, razen sebe mogoče v tej knjigi. <laughs> zdaj pa ja, ne, se sliši. Meni je prišlo na misel, kako vsaka taka slaba reč, ne vidimo v življenju, prinese tudi dobre stvari, tako kot je zdaj prinesla to tvojo energično, odlično pesniško zbirko in sem se spomnila na eno predstavitev, verjetno poznih 70 70-ih let, sem bila na predstavitvi pesniške zbirke Teodorja Lorenčiča. In je takrat izjavo stave, ki mi še dost krat bija je rekel, je Bela cesta, na ves da jaz imam smolo, da živim v najbolj urejenem sistemu vseh sistemov. Ker če bi jaz živel v kakšni Južni Ameriki, na ves te kakšen... jaz bi bil najboljši pesnik na svetu, je Bela cesta, tako bi me počgalo, ne. Sve smo se smejali eni temu že takrat, ampak oni to resno namislo. Pa se spomnim na, na kakšne jančarjeve eseje, ker pravi, da so na teh uh, srečevanjih, Uh, včasih zahodnjaki, ne, avtori, prav videli tem vzhodnega bloka, koliko imajo tem, koliko imajo živahnosti in kako se je pol s Česlavom Milošem pogovarjal, ne, ko sta v kakšnem uh, Evropski prestolnici hodila in mu je rekel, Miloš, ti, a za ta dolg čas smo se mi dva borila. Ne, da pridemo, tako da je prineslo zdaj tudi tebi eno super temo. <laughs> to je pa genialno, za ta dolg čas smo se borili. Ne, ne, počakaj, pridemo do praznine zdaj počasi. Ja. No. Uh, jaz sem se hodila sam na te Moanis navezati uh, zaradi neke svoje kritiške izkušnje, ampak se je recimo že pri prejšnjih protestih bojza in tako recimo je serija romanov na, na to temo išla. Uh, moja bralska ali pa kritiška izkušnja je včasih... Uh, sem imela v bistvu problem s tem, da se potencijalno z nekimi političnimi sporočili strinjam, kot uh, fizična oseba, ampak kaj pomeni, če potem kritiziram umetniško delo, ki se zelo posveča tej tematiki, ne, ali pa v bistvu mnoga umetniška dela, ki nastajajo iz neke manjšinske izkušnje, ne, a če kritiziramo ta dela, kritiziramo to izkušnjo, ne, tle so bile recimo moje, v bistvu zelo tudi čist intimne kritiške dileme, ne, kaj recimo, to so bili edini kritički teksti, ki jih je men urednica znala vrniti, pa reči tmaja, to bo pa treba drugače ali pa pisati o kakšni drugi knjigi, ne, ampak iz teh izkušen sem se jaz tudi kot kritičarka v ko bistvu največ naučila o tem, kako jaz pišem, kaj mene zanima. Uh, recimo, tle so bile neke moje dileme, no. Ja, tu imamo srečo, ne, <laughs> da se nam ni treba ukvarjati s tem vprašanjem, ali je to dobro napisana poezija, ali ne, ne. Uh, Ker mislim, da ravno, um, ravno s uh, preseganjem, ne, ali pa s tem dodatkom, ne, da je to avtobiografija sicer najbolj idiotska na svetu, ampak mislim, da je zelo pomembno tudi izven, ne. Uh, da gre ven iz okvirja, ne, čas presega samega sebe, ne, oziroma in se tudi, o um, tem smo se tudi že danes pogovarjali, ne, um, se izgublja, pa najde vahkrati, ne in Aha. se ne zapira, ne. Mogoče preberem 12to. Če prehitro zarišeš ristanc, se lahko nemo, da zapreš. Ne? In ta zbirka ne zariše ristanca, ne. Jaz, sem, jaz bi sam rekel, da sem med pisanjem se zavedal, da v, v bistvu mi odpada perje. Vse posto to krok in da bom pa še dolg pometal to perje za sabo. Tako, da se zavedam pač, da to ni najbolj, um, kako bi rekel, egzaktno in premišljeno napisana zbirka, ampak tudi ne more biti, no. Um, sem pa pač čutil, da jo moram dati nekako čim preven, ker je pa res bila v tistem šusu napisana. Men osebno si zdel pač tri, četiri mesece prepozvan, ampak ne moreš švali, da nasilo. Res je dobro, da je bilo karkle kaj Ko jaz mislim, da bi napisal sam tost kasnej, no. Pa fajn je, kaj sedeti, ne vem, če put, mislim, pupim, da po drug let bomo lahko, ampak ko ta korona pa to. Uh, mogoče samo še zadnja intervencija, ki se na malo čas izteka, aj kaj nujnega muaniz, ker je še Urška dvignila roko? Ne vem, kaj je nujna, vredno ni. No dej, no dej. No dej, no, dej, no dej, dej, dej, je v redu, ker povej. Ne, sam hodil sem reči, da... Uh, bral sem par šlavkov o tem, kako je pač ravno politična in uh, splošna civilizacijska kriza v ZDA povzročila revival poezije tam in tako naprej, da ljudje so v nevretnih količinah začeli brati. Ne? Ja, mogoče pa sledi nova osamosvojitev Slovenije, no, tako da. Ja, in poezija spet družbeno močna, Je mogoče začenja, je kubanizem prav to, ne. To, tako ta, diskurs. Ja. <laughs> Prav gotovo. Zdaj ste me privedali do roba v kandidatura za predsednika. Ampak ne kmetijske zadruge, seveda, oziroma zbornice. Uška, zvoli? Uh, ja, prejste se uh, je bilo omenjeno, mislim, v majstvomem vprašanju, da naj bi bil ta nek trend, ki ga potem uh, Petr ni zasledil. Jaz sem se to vrstnega recimo neke priložnostne ne? poezije sem se spomnila, ko se jaz spomnim, pa me popravite, v našem času zavesti je bila prva, ki je tako direktno kot odziv napisala, malj bolj odmevno pač pesniško zbirko Taja Kramberger, z roba klifa, tam je šlo za eno pravno, eksistencialno, socijalno krivico nezakonito odpustitev z delovnega mesta in napisati je bilo 20 univerzov na Primorskem in 2011 je šla zbirka, 2012 je bila na Prangerju. Debata je dosegljiva, nisem jaz še šla poslušati, bi bilo mogoče zanimivo, uh, audio je na voljo, ne, pod arhivom, uh, je pa, malo je primerljivo mogoče zelo tako kot nek odziv na nekaj, kar te zelo močno kot empiričnega človeka uh, do, se te dotakne ali pa te brutalno v nekaj potisne. Kaj ti narediš, da napišeš pač poezijo, ki je umetniški, izraz se pravi ustvarjanje nekega, nekih novih svetovine in zdaj v tej debati se mi izresuje, da težko je pa debatirati očitno o tej umetniškosti, ker je dosti debate namenjene popolnoma realnemu svetu, ne? Ti, ti do tistega, tistih treh dni tega navdiha umetniškega zdaj težko dobiš dostopne, v govorici, ki je govorica čist realnega prostora in časa, ki pa mogoče s zbirko samo po sebi nima tako neposredne, direktne, ne vem, bivanske povezave razen to, da je nekaj spodbudilo, kar je bilo ne. Ja, to je zelo dobra primerjava oziroma pomba tajna zbirka, čeprav ona je že začela s tem uporom, mislim da že pri danih pogovorih, pa pol zuno, primer Dreyfus, kako je, Titeme Dreyfus, to je zelo, ne, odlična zbirka in odlična družbeno kritična zbirka v bistvu, Kaj z enim določenim zgodovinskim primerom z vsega in mislim, da tudi to njeno, ta njen boj v bistvu, to je mislim, da par let prej, no. pa pa je pač ta zroba klifa, pa pa še ta zadnja, ki je pa na, ena njenih najbolj intimnih, tudi konc koncu se prav ne pesem, ampak knjiga Slovesa iz slovenske družbe, se, iz katere se je izuzela skupaj z bratstvotom in šla pač v Pariz, kjer živi za čisto novo poglavje. Ne vem, kako se zdaj imenuje ona knjiga, ampak je tudi šla pri Alefu, no, in se kle zelo dobro vidim, to je, to je bila zelo dobra pompa zdaj, zelo blizu se vidim taj kranberger tukaj. Um, zdaj ne vem, če sem razumil naprej, tvoje vprašanje čist, um, ampak uh, to je zdaj en drug goban, klej, mislim, tak pomanjšan, pa ful mlaj, mlajši se mi že deluje in uh, ja, ne vem, če bom lahko kodarkoli še kaj ga sploh razumel, zakaj je to zdaj točen ratel tako kot je. Ampak zdaj me ta praznina zaobjema, da bom pač, mogoče še kakšen cikel napisal lepih pesmi, takih, da jih bojo lahko ljudje brali. Mislim, malo več ljudi brali. A, a je to to? Dobro. Uh, aha, še nekdo je hodil? Anja? Izvoli za to sklepno besedo. Dajan Koban je gverila slovenske neodvisne pesniške scene. Hvala Anja za to lepo pesem, ki se jo napisala v glave že deset let nazaj. Uh, jaz bi pol, čez so sklepne besede, še povedal eno pesem, da ne bo Veronika še žalostna posvečam pa Veronikiša Janša skovika, vendar on ni sova. Hvala. Najlepša hvala. Hvala Dejan, kritiki publika, kratek, kratek odmor, potem pa je z nami Manca Košir.